la 203 De mulțumire pentru venirea lui Mesia. Aleluia, slăvăție Doamne Iisus toase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu mai devreme ai venit când potopul fără de peste lume s-a revărsat, daltel hari. Conducerea lumii prin mafii satanice au luat. Aleluia, slavăție Doamne Iisus toase. Te iubim și te mulțumim. Încă încă de la sfântă nașterea ta, toate cu înțelepciunile ai rânduit, Când din rădăcina lui Iesei, mlădița ta de măslin a răsărit și porumbelul Duhului Sfânt te-a binecuvântat, ale lui, slavă ție, Doamne, să-i iubim și îți mulțumim, fiindcă tu nu doar iudeea și pentru iudei, ci și Galileea, adică Neamurile și Samaria adică pe cei de pădați e cercetat și la credință e chemat. Aleluia slavăție Doamne Hristoase, te iubim și să mulțumim, fiindcă dreptatea Sfintei Cruci, ca un steag peste lumea ridicat, și un război nevăzut, ucinici tăie cu lumea, cu trupul și cu demonii au purtat. Aleluia slavă-ți-e, Doamne Hristoase, te iubim și să mulțumim fiindcă sfânta ta Evanghelie, ca o sabie cuvântului tău, pe acei aleși i-a separat, fiindcă numai cei aleși te-au ascultat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin cuvintele lor, pe cei răi i-ai judecat, iar pe cei ce de tine s-au lepădat și biserica ta ortodoxă au atacat, în cu cel mai din afară i a aruncat. Aleluia, slavăție, Doamne, Iisăristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cei ce cu credință, cu iubire și cu îndelungă răbdare, prigoana loviturile și moartea, pentru tine au înfruntat, cu grijă în ta ei adunat. Aleluia, slavăție, Doamne, Iisăristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă o ta, ca un vuiet, s-a auzit, ca semn că în cer gata de luptă s-a pregătit iar tu o cercetezi și în frunte ei te așezi acum când ziua ta a sosit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te bine și-ți mulțumim, fiindcă în oastea ta ne-ai chemat, cu grijă ne-ai învățat și în ziua biruinței tale a parusiei să luptăm pentru slava ta ne-ai adunat. Aleluia, slavă doamnei Doamne, Iisus Histoasă, te bine și-ți mulțumim, fiindcă vasele devenin ale șerpilor, sectelor și mafiilor, a scorpionilor politici care biserica ta ortodoxă au hulit-o cu toiagul tău de fier le-ai